نحمده ونستعينه ونستغفروه ونعوذل الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضللاه ومن يذل فلا هادیلاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا وانصتوا فلما قذي يولوا إلى قومهم منذرين قال يا قومنا اننا سمنا كتابا ونزلنا من بعد موسى مصدق للما باين يديه يهدي للحق والات طريق المستقيم وسيدنا ادم عليه السلام تذكره کې موږ وی قران مجيد د رېډل دی یو نوری بلناری او بلخاقی سیدنا ادم علیہ السلام خاکیو خوره پیدا او الله غلهم علم د غیب نور کړو په کل غیبان ادم علیہ السلام نو عالم ملائک راغی تعلق نور سره او نوری مخلوقو لیکن ملائک هم د کل غیب نه خبر نو غوین به الله دربار کې برملای اعلان کړو برملای ویلو چلا علم نه نه الا ما علمتنا موږ ته ما سیواد هغه کم چتا موږ ته را کړو درې مدله هغه جنات او ابلیس هغه ته موږ ناری مخلوق وې ناری مخلوقوم په غیباله پوری یو زمانہ کی او دورو هغه ته وې د قحانات دور وې د قحانات زمانہ شیاطین وا پیریان او باد رې لاندې اسمان نا دملای کو پخله باندې باز د غیب سوزونه اورېدل بلال چې کوم اسمان نزدې نه مونږ ته پدې کې د ملائکه دفترې دي هغه ته چې الله د طرف نه حکم پیغامات تازه تازه راځي خدای او فطرت ته مزاج ده چې خلق پاره بحث مباحثه کوي یو سیز نو خبر شي پاره وانه خبرې کوي ملائکه واه قرانه کې دا قسم خبرې کولې او دین دې آسمان پرې واې بلیس شیاطین دا غزوریت دعوتل خبرې وره د پټې خبرې نه پېریان بداس خبرې المخلوق ای دای څوک نشته ری چې هغه غیبان نه خود پښ خصاص باب زرای داسه استعمال کړی شي چې پایبان نه مخلوق غیب تورسی پیریانا د خبری دو ذریع دا دا نو چگندی آگی پغیب بان پویدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدل کاہنانو بارے کے چاہتو پوسکو دا کم قسم خلق دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو جملہ فرمائے لے اللہ حیسو بشین دا اس خلق دے سو کاہنوی نجومی او سب دا مستقبل حالات بیانو دا یو ڈرامدہ یو درغجن غیر مفید علم نیخ او بیا نبی صلی اللہ فاقی بیان کم اخو دائی چی یو شیطان زمکبان دے ادری گی دنگ داغدو گول اپاس بل دنگ ادری گی داغدو گول اپاس بل تردی چی ترسمان پوری یو لڑے جوڑ گی آگا آخری سڑے ملائکو نس خبره اوری اغے لاندری تو کی اغے بل تو کی اغے بل تو کی او دا شان دا غیب یو خبر زما کی ترورس دا کار باندې خلقو گوخ دې ته یکه قہانت وې دا خبرونه وا اکثر او بهشت رغیسره پټ پرادو سوچ چه بدلل اغینه مه معلومات کول نئی معلومات ورکړل فلان دې کې وا فلان کی وا اخباران کی فلان کې شی بدار سکی کی فلان کې شی بدار سکی نو خبره ته یقیني علم نو ملائک ول خلینا به ورېدلو دیب دا واسه تطټګلا او اړې پېشن غوي به وکلي ودا خلقو ګمان دا او چې ګنه پېريان په غيب باندې پويږي دې بنیاد د تیسه دا وګغ پېريان په غيب مېب نه پويږي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې کله رسول کله شو نو الله رب العزت با اسمان لاري پېريانو باندې بند نکړې د قحانت مسله ختمه شوې سورۃ الجن کې قرآن کریم دا غه تذکرې کړه دا پېريانو خپل بیان ده آسمان مونږه اسمان کې مقاعدو کې کې ناستو د ناستې ځای کې و کې ناستو هلته استعماع او کوله وک بم کې هودو چې ملق کم قسم خبرې د سبا سره مطالق کوي د بل و سره معلالقې خبرې کوي بل سره مطعلق کمې خبری کوي خو اوس خ ان الان او پیرې داس و کی چ هغه غک کېږدي اسمان خبرې ورم یجد لهشهاه به رس اب ازالہ تیار شغل ہوئی نہیں یعنی ملائکو دا ذمہ داری شوز چیغیب علیگی او کم پیرے آل تا وقت دی نابو لیخ دیر پرا چید آسمان خبر زمکتا کاہنانو تا انرسی تیکید اللہ سے حکمت ہو حکمت داو چیو سرینن تا دنیا کے دنبی صلی اللہ علیہ وسلم غندے د غیب خبر بیان نه کیږي نبي صلى الله عليه وسلم با د غیب باز خبر بیانوله ولې الله واه وحي کولاغت دا دغه لو انبي کرامو کوم واقعات چې قران کریم بیانې د له تعلق غیب سره د کنه غیب سره تعلق ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه نه څنګه خبر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ نه دیلې ته چا استاد نه سبق نه دیلې سکول کالج یونیورسٹی ته څو راځي زمانه کې ونه نو دغه څنګه خبر شه د واقعاتو کي یو سره دا وایي چې ده پخپل خبر شو نبیان نبی مې به نشو رسول شو او کيو سره دا وایي چې الله خبر کو نبیاء دے رسول اللہ شی رسول اللہ منے هغه صلاۃ اللہ غل خپل پیغام ورکی جدا خلق او رسل ما علم غیب دی او مخلوق دا پاره تسلیم دا در اصل دا غه درسال رسالت نه انکار کولی په الفاظی دیگر بیا خو رسول اللہ نپاتگی د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت د در صحیح والی دا پاره دا ضروری شیوا چې الله دې د اسمان لارې بندي کی دې راپارچه او کاهن سبا دا داوونه کی چې زم د غیب خبرونه بیان ولې شو په ریسالت نن کيو غیر مسلم حملو او کین خلق خفئی په کار هم دې خفش د ایمان تقا زاره خک بهش میره نه جمعیان د غیب د خبرو دعوی کی مپاې څوک له خبره کېږي حالا دې پیغمبره دا پیغمبر وږي دا نو نبوت دا و ده د سشینه خبرې شو چې سبا ورځ شه داس کی ده په کم بنیا دا پیشګویږي چا د لاس کرخې دا حال وې چې ورځ چلګي ته تعلق غایب سره ده د علم ختم کړي شیخ نه نسو خبر نه دا جنات چکل دی لار بند شوه جن کے قرآن مجید دا غه تذکرہ گئی چدی یو ولته و الچدا سچلو شو اشرن اورید به من فل ارض بے ذمکه کی چکم خلقوسی گی انسانان آن آیا الله ددید پاړه صد نقصان فیصله کړل اوکه الله دیلا سدا خیر فیصله کړل اخر سواله دا مونږه اسمان تن شپرې خو اوس سه سبب دی چې مونږ باندې د پاسه وور وریږي سه سبب دی چې مونږ دا غوور مقابلې نشو کولی زخمی شو بیا د کار نه یو ګرځېل نشو وړانده هر چا مشرانی شراني مشران ته خبر اوانه کوي چې مونږ سمان اسمان تن د غیب کم خبرونه چې مونږه کاهنا ولرول هغه اسمان نشو پېژکولې مونږ نه ورو ا دی دنیا کې اور دنیا کې څه شي داسې شعر یې څار ناشنا چراغې په بنیاټ باندې مونږه اسمان تنشوتلې دي ګرځې دل ګرځې دل صحیح بخاری حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بتن نخله ورته نخلا نخله نو جبک ته حجون وی یو زهره رسول الله صلی الله علیه وسلم تلکې له سحر مونږ غی مونږه قرآن مجید لولي پیریانو قرآن مجید وارد یا سره چاغه له عربي جواب ورزی دغه په مفهوم واقفی په قرآن باپویشو یا سوئے چاگل عربی نور جیئے پا قرآن سے پوئی گئے داغمق کے خوتا سے عربی و آیا بھوئی کہندہ قرآن دیکھ اکا قرآن ورطا رہے وسرڈیر سنڈی سنڈی خوتے تب پہ پہنش وئی دیکھ سلی کیلئی سیوہ استامق و دیکھ غریب بالکل محروم دیکھ پتہ ورطا نا لیکھ یا راز عربیداریم یا کافی ندارا نو قران مجید د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت تا ضروریه یو د قرآن مجید عام نصیحت ته پاره هر څه پوری یو د قران مجید باریکیری پاره د رسول الله صلی الله وسلم د صحبت نه بغیر انسان نشي پوري دا وه چونکی عام خبره رسول الله الله علیه وسلم قران مجید لوسکو ممکن دا جنهت جهنم تذکری په کې اړې ورې دا چه ورې د نو ملګرته ویل انا سمې نه قران العجبا قران د غلطه کې بیان ته وي اړې دې نه دی واقف چې لاس شه ده بیان مونږ یو ناشنا بیان اورید عجيبه خبر یوبل تل انستو وکره او تصويخ دا خلق نه مسلمانان دي دا زاله کتاب بيان دي راقم ایت کریمه جما رسول الله قافله ایت 29 تیمو غاده موسی السلام نرستو دا یو د الله کلام اورد پاریوئن ان سمینا قران دا ډېر ناشنا بیان دی 50 لاખો کې خلک شرک کې مبتلای کفر کې مبتلای اغه توحید ناشنا شیخ کاری ته ناشنا والی بلس بنیاد نیښته دغه جنات مسلمانان دی با کم چا اغلي دي ظالم مسلمانان دي کتابيان ني لکه لادي چه د نبوي صلى الله عليه وسلم قران اوري پيکه توحيد ايتون اوري ناني تدا عجيب کاری چه د كفر پدار كه سوگ دا سره چاغدا الله دين پدا سے انداز کي بيان ني تو تعجب حیرانتي خبر اغي د پاره دغره زکاریت نے وجلو اور پسیوی یحبی الہرشت دا قرآن مجید ہدایت کی نیغلار تخ یو سرے کے ہدایت لٹائی نیغلار لٹائینا بل کتاب کے بل نصاب کی نشتخ قرآن میں بل حس کتاب کے ہدایت نشتخ دا ہدایت کامل مکمل نصاب قرآن مجید دخ تا دینہ بغیر انسان نہ دا غي ایمان جوړيږي نه عمل جوړيږي نه عقيده جوړيږي کدا چا خیال لای چې دا قران نه بغیر بمون دا چا اعمال او کفر کاولو عقائد به بدل کو کردار به بدل شي مونږ باه تا ارجو کوتي ای خیال استو محال استو جنون ناممکن نه Tale antobres zuluno ke inqilab aqaid ke badlun amal ke salahiyat o salahiyat دا الله د کتاب نه علاوه قبل سیسبان راتله الله واغره لګله دا ممکن نه را ځان دی پوره تله قران مجید سورۃ آل عمران کې د هدایت بنیادی نقطه خدله دا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حدیث کرا دی قران مجید حبل الله الممدود دا, دا الله او دره سیر اسمان نه راز بلند کړله من تمسك به نجح چاچڑا الله دی کتاب باندې منګل لگولې د نجات مندره یا سره چا الله کتاب لقبته نه وړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای را جهنم لیک پدېګه چا د اختلاف سو گنجائش نشته خلق دی دین بیانې په قران نه پويي په حديث نه پويي ته شیخ خلقو ته کم دین ورته ہے سشی تراوله تا سره نصاب سے شیرے د ژوند ته رول تا سره قانون سے شیرے والا الله کتاب ده د بغیر هدایت ممکن نه من تمسك به نجا هغه سړی چې هغه لاس لني کو حلاکات واشه وخدت دنیا کې په دغو سې زو رازي یو پاين کلمات چې کلمه توحید وای کلے میں توحید ورطو گوئی پہ دے باندے چپاگئے یونیٹی رازی قوم کے خو خلق دے شرک پری توحید پہ راشی گوڑے اتفاق رازی کنے رازی خو دا مشرکان امیاس کے دقے میں اتفاق خو یہ سنے چیدہ ہر ہری بیماریں دا پارا جدا جدا ہے لاہ گنی آئکے با اسیش اتفاق خوش لاغی عقیدیں ہوں نگنو توحید نبغین اتفاق رازی نخ د دی وجرا میں توحید ته میں توحید وئی چې دا وحدت پیدا کئي ار سره خپل ایم خپل شرک خپل کفر پریږه الله چې خپل کتاب کې څنګه خپل توحید بیان کړي تسلیم کی وحدت باز خودرش با اتفاق اتحاد لټینو د وټو ته حویولټنګ سبا بیا استقرارش یا محترم حمله پجواد کے اتفاق پیدا کی په دې اتفاق مرাজি اتفاق اصل کې راځي د اخری په بنیاد چا کېدای و نه یي اتفاق په اتفاق نشي لې دا سبب یا چنګونګي مبارکې فضا قوم دا مو مرانو ادي قران مجید چې وره نصمغستي وی له يهدي ال غشت دا کتاب نیکه تر افلار خیخ دا د هدايت کتاب دی نیکي دا کتاب خو راځه ایمان تلرو عامنابه نبی صلی الله علیه وسلم ذات النخلک بن النخلک سکونا صحیح حدیث هم دا ده ته سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه منسوب یوه روایت هغه فر وايي چې زو هغه سره هم پد غش په باندې او چې الان هم رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چا پیریو طار راخ کو یوکر خیر راخ او بیا غته دا منسوب دیچ ما आवाजونه اوریدل خو ما ویل چيرا رسول الله سلام بممل کلي خو خو یا سات پس پیو سلام راغی دا روايستي کتابونو کې لیکن دا درست نه ده تدير اوي قطاده قطاده دا روایت مرسلن روایت کوي قطاله یو دا سراوي نه چي دا هر بيان قابل تسليم ني دا درست نه نه درست اگلت روایت صحیح حدیث و بارے کم چه منگول تو صحیح بخاری حوالی سر پیشک چه نخلقی رسول الله علیہ وسلم صلح صحابہ اکرام کے سوپنو آنا روایتنا چه پہکے دا لکلی چه منگتے راغی وو رخو داغی آسارے و خلل دا گا ٹولم دکک دا قطا دا روایت اگلی علمی خبره دا قطا دا مدلس دا مدل مدلس سکل عنصر خبرو کیا قابل قبول لیا روایت مردودی دیکھ دوغل تیری یعنی مرسل لیا مرسل دا مطلق چه قطع دب بیشمیرہ کڑے پری خیریخ او دوین دا چاگا روایت عنصر اگئی دا قابل قبول نا دیکھ دوینہ مقصد دا زمون چه تا تاک دا علم وی چه دنیا کی سشویری ناری بولی تلاش کو ولی باگی گرز اغید دنیا راه بے خبرو چې دنیا کې سر أغلې دي سنوي شهر أغلې ده پریان أغیدا د غیب علم نشته مالم پور زده کتا سهلو چې کې ابلیس ته دا علم وې چې زما زيبدا همیشره په جهان نه وي شاید چې أغلا الله د حکم خلاف نه وي اخو پدیم مزکے او چیرہ اللہ بسی حکم کڑ گئے کزین کا حکم شاید ماں آف کی اغالم الغیب نو پاگل بزدوریتی داگا دا حال لے کمچے مومنان دی پاگی داگا دا حال لے داگی چاگی تر غیب سہلم نشت تا دین اروان دلال شاہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دور کے پیریانو بسلیمان علیہ السلام پاگی حکومتو په پیریان حکومت سليمان عليه السلام کو آیا داسه د دم بنیادو مسلمانان نن پدې معمولو کې خطرې چې دې صورت راته وای چې پیریان زما غلامان شو مفتی شفیر ایمولای صاحب یو صورت مونږ تراسه و خا چې پیریان زما تابش هغه تر ته الله به له پیدا کړی چې ته د الله تابش دې لپاره نه پیدا کړل چې ترې په ریه اندازان تابېږي په خپل ځمداریو په جنا وما ما خلقت الجن والانس للی عبدون پیریان ریان انسانان ندی پیدا کړی شي مګر پهان د دې ګینه درو خبر قرآن یا حدیث کې داسه ذکر داسه وظفه نشته لري چې په ریان ستابې دا درووی خلق البته پریان بستانه بودو ذولئخ چې کله ته ډیر پلې شیخ شرک کفر ک بدعات ک بدکارې ک بوت سجنه لګه الله ل سروه بل ترا مدد شے چې بالکل لاغي پشان شیطان شې ناري وستا پخل باز کارو نه غي يو سره چې دا کارو نه کافر شي دغه اسلام سره سره رابطه پاتون شو سلیمان علیه السلام له الله تابې کړو دا سهر یادو صدمنو تاویزنو بنیاد نه ولاغخ خلق د دینم او واقفره قصې ور کوي قران او حدیث کې داهه صورت نشته ري چداغه پلسټورې ستا ستات اوش که یو سلېوی چښتنه مونږ تلاغو خوي د قران او حدیث پراناک دا ځان نه چې فلانې وې فلانې الله یا رسول کم راوي لیدي چې تا فلانې صورت توايا يا فلانې وظیفه کرا مې پېريان بستات ادي پرې څوک دليل پېش کړي شرعي ټول نماز کې به ان شاء الله مونږ دا درو وې دا به د امالې کې بشميره شرک کفر کې مبتلاي قبرونو ته سجدي گئی بوتانو ته سجدي گئی الله له سیوا بل ته مدد شوي نور بشميره ګناهونه کوي کوي کوي نشایا تین دا غی دا خوشاله دا پارا ددی په وینا بازی کارونه تو دی ویګی نه ما په ریان تابه ګلیدیا تابه نه ایه اغه نور سرکش کئ نور کافر کئ سیدنا سليمان عليه السلام دا بادشاہه بنیاد دغه کمچې قران مجید خولل اغه ملائک پريانو باندي بیت المقدس جوړو انبياو لا چکل مرغ رازي ناريلا مخ کي خبر ورکولش پر خصوصیت خصوصيت هر هر نريبيانه چ وفات رازين الله د مخ کي نه خبر کي مواهي پر زريا تستا موت راغله سليمان عليه السلام خبر کي لشو چې زمما موت راغخ مرغ نه خلاصي نه يادامون چ کم ګرمې یخې خبرې کوو سخته کو د بنیاد صرف دهی چې انسان ځان له خپل آخرت سمکی د مک درو جون سم کې زد ک نه راځې ماتی راسې حقیت دی چې د دی ان ممکن نه دی سبا چې سړی خبر کې خوله چنګنی ی داله دیی خبرې جواب بین شي کولی د دنیا دغلطو په بنیاد باندې نوې خپل قیده او خپل عمل دلته نهسمی اغاویل چروا تک دا مرک دراشی لیکن ما غرزو مخ زبو الارے مخ اغاو اخ پلی زن تا مسال مکل دا پیریان لگیا او کار کئی بیت المقدس جوڑی دارا قرآن دا میز خبر دا من خو بتاتا ہوئی چا فلان کی سر پیریان دی اغاو اغاو تاتا مولموئی چا فلان شیکم دا اخ پل دا ایمان سارو بے ایمان کتاب چته سالو بي گئے و قسمون په خري په کې خدا خبر ادا سن لیکله په کې خدا لیکل چې په یان ته اس پتنو دا سليمان جون نهره حکمل ايته قرآن پتنو بلکه قران فرمای ما دلهم دل على موته الا دابت لاد تاكل منسات خبر نکړل پيريان د سليمان په مرګ مګر اغه د زمکی چنجي چاغه داغه د امسا ستر خور سمدل وای امسا باندې چنجي ولای येते ته موږ ونه وایو د زمکی چنجي زور پر راغه فلما خر تقلس سليمان عليه السلام پروت تبينت الجنو پیران ته پتو لګی دا خلق ته پتو لګی دا الله کانو یالمون الغیب کتر دوی په غیبه نه پوره مونږ ته غیب ولم و ما لبسو فی العذاب المهیم مونږ بل دونه مودا دی بیګار کې خونو وخت دا قران پاک صاف سوتر بیان نه او مسلمانان سوئی تا دا دا کولې مسلمانان ایتا ته وې پلان کی پلانې سړه راوستو او ورته چې پلانې شیف لالیزه کې دل تر ووت ودا غیخو ظالم کا قران هوې پېريان په غيپ نه پوي دا دا سه خلق به چره دي دا الله په کتاب ایمان نشته دي او پافلاني ایمان دي دته وای ته خپل ایمان تجدید وکاته نه ایمان وته لري بار له ایمان نه ده او کفر کوي فتاوا بزازیا یو کتاب راه خناف فتاوا আলমगिरी راه خناف کتاب ده فتاوا قاضی خان راه خناف کتاب ده دا درې والا کتاب اندی تدی دری والو پہ کتاب الحضر والے باہکے یو جمللی گلے رخ یو سلے ہوئی عالم المسروقات بے اخبار الجان پیریان رازی و اغیماتا د مسروق سیز یو شے پچھے رہ حال ہوئی چدا فلانی زہ پروت تے دا سڑے بسنگیت دا ٹول وی دا دریج چر تماؤویل عالمگیری بزازیہ و قاضی خان اثر ایک کافر بھے او دل پکا دیچ دے دے نکات اخر دا فقہاولی سختی کي پدے باننے پرې وجه سختی کی چے غیب تعلق دا علم غیب تعلق دا اللہ ذات سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب نپوید چے کلج بندے او پیریان بس په غیب بانے پوش دا روغ دي دا کم سړے چکم کم نارو باسي د ته دا علم پدې باني چې دا د خخکلي لچا پلاسه خخکلي پېریان مېریان و نه خخي زله نه فن واقيفه موزد دا وې سره امتاستا چې پرې ټول ځله مردان دا سړے نشتره چا سره پیریان په قبضه کیټ ټول روغوي خلکو نه بدوان جوړي پهاسې گډي دی کی یو کس دا سے نشترے چاگا دے فن نواقفی یا غپا دے بانے پوئی گی چو پیریان دا سے پا قبضے کے رازی پیریان دا سے پا قبضے کے رازی محس ساہران دی دلاز و صفائی کئی کئی ذرا دیر محشوم دلتا شیر چشم دید جوائے راگے شیرین بھاوار الله و بخی اگر آئے زمانے سیبتے ہوئے اللہ دے گا وہ بخی چماتہ کور والا پتا چاہت تاویز کڑے ہوئے پلان کی جا پروت رستن کیا گستاذ و کمر کے گستاذ ورد اگر آئوس اگر اخپل جیب نه رو باس اللہ کې کے کے خود اگر کونٹے سر ہیں اگر تاویز دا پاسے کے خود او پاس یو اور بلو اگر تاویز دا وہاں دا ما قصدا د او چې دا پوخ کې کله دولي شروع شي زبره اشي ور خلاصوم خلاص ټول نه ما خي وخت علامه عليه سب چې دا سړي زرلس به کر دا غيره ني ولا کر په پوغريوت چې زماره وکړه لته مو دا ونګ په دې طریقه خلکو نه بدوان جوړو دا 12 لاک اسه سيزه دلته تاسو کې راو 12 لا پوره وي دا ټول خلک دې کيده کارونه یا سا سحر اوکی یا سا منتر اوکی سروانی اوکی نخلق اوکی نا پیریان اوگلل لنگ تا پوست تا سو نگوم دا کم سڑے چوئی ماسر پیریان دیوزو مسلمان او وہی زان دا مسلمان کا تا توائنن دا امت مسلمان دا چانہ تنگ دے تا سو پہیوان ہوئے چانہ دا یہ دا سو بوش نگا نا دی که دمرا بے غیرہ تو ایک سو غیرہ تینیش تنے چللشی بوش لے پا دے مرے حضور کی د دید ایمان محل تا پا دولیخ چې تا سر په قبضی کې پیریان دی نو دا سل امت مسلمان دی رزیل نو چه تنگ دی نو تا سر تولی دا خلق نخلصو ایخ دا دین اندستان چه کم رزیلان خلق وی دا دین اولی دا مسلمانان نخلصو ایخ چلتا مسلمان کورن اے که را جنگ وی دا دین اسراحیل بیش میرا خلق وی تا دو سو پیریان دی افلان کی سر در سو پیریان دی اسرائیل خود ٹول ٹال دولہ کم نریخ ای پاسیو لے گا چھ مڑی کی زر در دا ٹول دروق دی بکواس دے اسلام کې لیسیس سو گنجائشتے ہیں انا دا سرخ قرآن التصاف فرمائلی تبیلت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبثو فی العذاب المہین پیریانو ته پتو لگی دا خلقو تم پتو لگی دا چکہ پیریان په غیب پوی دی با دمر ملا پر این مصیبت کے نوے گرفتار اگا دعوی مونگ اخپلا دریو تری قوصر حسابت اگرا چا العلام و علام الغیوب کم چلا اللہ صفت ہو شپگو جمعی مخ کے معاشر ہو کرو اگا علامیت پغیب ویلن نپ آدم علیہ السلام کشترین راگ پا ضروریت کې نب ملائک آلم الغیبو او نه پیریان آلم الغیبو مائلو درې قسم خلق وی نوری ناری او خاکی پدید ریو آگیو ام پا غیب نپوئی گی دین عرص تو قرآن مجید تفصیلات بکی انشاءاللہ دو اما تفصیلات کو ام تاستا بھئیو یو نبی نم باخلو انشاءاللہ او صحابی تو بھلا چا پا غیب نپوئی دو چکر انبیاء پا غیب نپوئی گی ملائک پا غیب نپوئی گی آدم علیہ السلام پا غیب آئے نپوئی دو پیریاں پا غیب پوش اقولو قولی حضا استغفراللہ علی